И накрая ще завърша с последната идея – вълкът. Учителя казва вълкът е от съвсем друга епоха. Сатурнова епоха. Вълкът е станал лук, когато планетата Сатурн е царувала. Вълкът е едно същество на тъмния живот. Той е създаден, когато имало голямата мнина в света. Разбира се, че има и хубави страни. И учителя казва, вълците са закъснели хора в своята еволюция. Но ако вълка стане приятел на някой човек, той е готов на изключителни жертви. Има няколко такива примера, изключителни жертви. Казва учителя, превържили се към някой човек приключва се вълчата му природа. Привържили се, казва, става куче, става пазач на оцете. Всички вълци, които са се привързали, са станали кучета. Иначе са останали другите независими. Освен това, вълкът е смелост, храброст и огромна ненаситност, същевременно и зло, и хаос. Понякога са го наричали дявол. дявол. Понякога благородство, което означава, че по много неща той прилича на човека. Разбира се, учителя казва, че има случаи, когато дави много овце, без да иска да ги еде. Това е една стара негова слабост, която той продължава да изплаща когато вие към луната поради старата изгубена мъдрост. Вълчия вой е много проточен и зловещ, защото той е изгубил нещо от същността си, нещо от вътрешността си. И сега вие и с това той се е самонаказал. И казва учителя, вълкът е изгубил връзката си с скритата природа, и затова никога няма да видиш вълк, който да се дига опашката нагоре и опашката му да се радва. Никога той не маха от радост. И така, в този вой на вълка има нещо, има крещящо отчаяние. Много див гняв. Натрупан гняв. Тук има едно диво ридание и при определени ситуации този див вой може да ограби, да прониже и да вцепени човека. И различни видови разуми може да ги парализира. Това е особено излъчване, подобно на индианския вик или на кияй в бойните изкуства. Защото излиза от дълбините на нещо загубено. Нещо, което напомня за себе си. Това ридание има силата да пронизва и разум, дори и понякога душа. В този бой има огромна болка, голямо стенание, голяма закана и ярост. Голяма сила и голямо тайнство. Това, което е много хубаво във вълка, че той може да оцелява в голяма самота и за това той често е самотник. Според учителя, някога енергията на вълка е била и светлина, и тайнство. Друга е била, казва учителя вълчата душа. Но тогава тя е възприемала светлината, а сега ловува, за да може да си върне нещо от светлината, но понеже методът е погрешен, Светлината не идва, защото не можеш да крадеш от другите енергия, живот и е светлина и да искаш да я вземеш по този начин. Накратко ще кажа, без да така надълго, две мои срещи с вълците в гората. Дълбоко преживяни, дълбоко опасни, особено втората среща. То беше нещо като среща с вихър. Тотално енергийно въздействие. Нещо много силно, много неразгадаемо. Нещо като среща с боен дух. Целият вълк беше станал атака. Първата ми среща беше с един вълк. Около 15 минути. Мисъл срещу мисъл, енергия срещу енергия. И накрая поток от молитви. И след около 15 минути избяга. Тежка борба, но втория случай никога няма да го забравя. Три вълка. Не съм виждал такива едри вълци. Никога наживо, Признавам си, видях се в чуда. Не си спомням дали си забравих името, но иначе много неща забравих. Признавам си, че нямах страх, но някакъв лек трепет бяха три тотални силни същества. Крачеха в крачка като войници на около 30 метра, тръгнаха към мене, нададаха един вики-вой, който не мога да го обясня, никога няма да го забравя, който преведено беше, ще няма разговори, няма коментари, няма нищо. Понеже бях тренирал много упражнения в концентрация и свръхконцентрация. Мога да кажа, с чиста съвест милиони. Първо влязах в концентрация, после в свръхконцентрация, т.е. поглъщаща концентрация. Изчезна гората, изчезна... изчезнаха вълците, изчезна... изчезна земята, небето, водата, всичко. Останах само аз, Бог и учителя. После, така мога да окажа, се стихса, погледнах, изгледаха му много сурово, Обърнаха се кръгом и изчезнаха сякаш. Никога не се идвали. Не се сещам даже дали благодарих, защото доста време бях в така и в невидимия свят и във видимия. Както и да е, никога няма да забравя тази атака. Нещо рядко. Нещо много силно. Спомням си един овчарен и той ми разказа една случка. Много силен вълк. Той си пази овцете. Има една сопа. Каза, кое я хвърля... Дали ще го оцеля? После какво ще стане? Прав е. Никога не носех и малка пръчка, защото това е капан. Той означава, че да си изоставил Бог и Словото и да разчиташ на някакво външно оръжие, той както като носиш патерица. Означава, че прехвърляш енергията на патерица и краката ти почва да стават все по-слаби. Тоест, трябва да вярваш Бог Бога до край. Не казвам, че само вяра е достатъчна. Но няма да забравя това и известно време, мисля, че се свестявах, защото беше много рядка среща. Както и дай. Така, вълкът може да избягва, а учителя казва, вълкът може да избяга главно от три неща. Много силен вик. Аз забравях още такова нещо. Второ, глас от трава. Глас от тръба го плаши. И трето, Концентрирана молитва. Куршуми рядко го плашат. Концентрирана молитва. Когато вълка вие много силно, нещо в него е подивяло. Това е пак говорим за силни, бесновати духове от другия свят. Нещо е подивяло и той се слива с други стари паднали духове, т.е. своя стар паднал народ на вълците. Не казвам да критикуваме този народ, защото той си има също своя пътека. Когато вълка е станал хищник, той е влязал в забранената енергия. Още много време му трябва, за да излезе от там. Вълците са изпуснали древната мъдрост, и затова сега, от време на време, когато застанат срещу Луната, вият с голяма тъга. Защото много време ще мине, докато им бъде даден шанс да тръгнат в правия път. Никога те не са били търсачи, някога те са били търсачи на истината, но сега им е станало само, останало само уединението. Но сияещият дух е бил изпуснат. Вълците владеят древното изкуство. Безшумно да се сливат с сенките. Те са същества много издръжливи. Някои от вас сигурно знаят, може да бягат около 100 километра. Виждат отдалече. Още от древността хората вълци са обичали звукът на войната. Тук трябва да кажем, че учителя казват, че кои хора най-много се прераждат в вълци? Военните хора. Но не тези, които до някъде обичат войната, а които за тях е голяма страст, начин на живот и постоянно мислят за военщина и главата им е пълна с оръжия. И така нататък. Древните хора, вълци, са обичали звукът на войната, а не звукът на мира. Защото във войната те придобивали свобода, когато побеждавали. Те така разбирали свободата, а не в мира. В мира те загивали и падналото им име, което е наречено в света, е кучета. Те не искали да стават такива кучета и да влязат в това поле. Даже някой път ги наричали и псета. За вълка това е огромна обида. Страстта му към свободата е огромна. Той е постигнал независимост, но тежката независимост. Неправилната независимост. Вълка следва своя изключително тежък път, но със сърце и с голяма упоритост. Но за сега той продължава и дълго време ще продължава да остане в трудния път. Има случаи, когато вълците са били и човекояци по време на война. По принуда, поради многото жертви, те са ставали и човекояци. Както казах, това са хора, които имат особена страст към войната и които не се развиват правилно. И както казах, те се прераждат вълци. И учителя казва, защо вълка яде овце? Той трябва да яде овце, за да стане кротък след време. Придобива техните клетки, от техния характер, Разбира се, според човека не трябва да иде, но човешкото мнение никога няма значение. Учителя казва, вълкът казва, не искаме да знаем за мнението на хората. Той си има своята независимост. Казва и казва учителя, че агнето и овцата са много благородни. Учителя казва, питайте тревата, какво ще каже за тях. Като минават отгоре, като я е сп... изпасват, като я е тъпчат, и като тя не може да расте. И казва учителя, не мислете, че овцата в невидимия свят е толкова кротка и представлява това, което е в физическия свят. Това беше за днес, следваща лекция на 5 май.